Розділ 48. Гуцер. Земля короля Вільяма. Широта невідома, довгота невідома. 18 липня 1848 року. З приватного щоденника доктора Гаррі Дес Гуцера. Вівторок, 18 липня 1848 року. Дев'ять днів тому, коли наш капітан послав лейтенанта Літла з вісьмома моряками вперед у Вельботі через розводдя в кризі з наказом повернутися за чотири години, решта з нас поснули в той жалюгідний проміжок часу, що залишався з цих чотирьох годин. Ми витратили більше двох годин на завантаження саней на човни, а потім, не гаючи часу на те, щоб поставити намети, спробували заснути в наших пошитих золенячих шкур та ковдр, спальниках, які ми поклали на полотнище водонепроникного брезенту, розстелені прямо на кризі біля самих човнів. Дні опівнічного сонця проминули ще на початку липня, і ми спали або намагалися заснути в ті кілька годин перед темрявою. Ми були дуже стомлені. Коли минули домовлені чотири години, перший помічник Дево розбудив моряків, але лейтенанта Літла ніде не було видно. Капітан дозволив більшості з нас спати далі. Двома годинами пізніше всі вже були на ногах, і я намагався скільки змога допомагати готувати шлюбки до спуску на воду згідно з наказами другого помічника Коуча. Як лікар, я, звісно, завжди боявся поранити руки, хоча насправді в цьому рейсі вони зазнавали усіляких лих, окрім серйозного обмороження та ампутації. Тож, коли минуло вже сім годин, відколи лейтенант Літл, Джеймс Рейт, Гаррі Пеглар і шестеро матросів вирушили на розвідку, 80 чоловіків, що залишилися на кризі, приготувалися на своїх човнах іти слідом за ними. Через переміщення льоду і зниження температури повітря за ті кілька годин темряви і ще кілька годин нашого сну розводдя трохи звузилося. І щоб належно встановити і правильно спустити на воду дев'ять човнів, знадобилася певна вправність. Але зрештою всі човни, три вельботи, головним командував капітан Кроз'є, а я сидів у другому з них, яким командував помічник-коуч. Чотири катери під командою, відповідно, другого помічника Роберта Томаса, боцмана Джона Лейна, боцманського помічника Томаса Джонсона і другого лейтенанта Джорджа Годжсона, а за ними два пінаси під командою помічника боцмана Сем'юела Брауна і першого помічника Чарльза Дево. Дево посідав третє по старшинству місце в нашій експедиції після капітана Крозія і лейтенанта Літла, тож його призначили відповідати за ар'єргард були спущені на воду. Ставало все холодніше, пішов сніг, але було доволі світло. Туман піднявся футів на сто, перетворившись на пелену низьких хмар. Це дозволило нам бачити набагато далі, ніж в Ємлії минулого дня. Проте картина, що постала перед нашими очима, справляла доволі гнітюче враження. Здавалося, ми опинилися в якійсь чудернацькій танцювальній залі посеред пустельного арктичного палацу з помереженою тріщинами підлогою з білого мармуру під ногами і низькою сірою стелею хмар над головою тієї миті, коли дев'ятий і останній човен був спущений на воду, і його екіпаж розмістився в ньому. Матроси якось і в'яло, і не спробували прокричати «Ура!», бо вперше за майже два роки вони вирушали у плавання, але їхніх вигуків ніхто не підтримав, тож вони одразу завмерли. Тривога за долю команди лейтенанта Літла була надто великою, щоб щиро радіти і вигукувати «Ура!». За перших півтори години нашої подорожі єдиними звуками, що порушували довколишню тишу, були стогін дрейфуючої криги і натужне хекання матросів на веслах. Але зі свого місця на банці другої шлюбки, сидячи позаду містера Коуча, який стояв на носі, усвідомлюючи, що я не можу принести жодної користі для просування човна вперед, відчуваючи себе просто баластом, таким як бідолашний, але все ще живий Девід Лейс, що залишався в комі, якого матроси без жодних скарг тягнули в одному з пінасів більше трьох місяців, і якого мій новий помічник, колишній стюард Джон Брідженс, годував щовечора в медичному наметі, який ми з ним ділили, відмивав від нечистот з такою турботою, наче він доглядав за любим паралізованим дідусем. Іронія ситуації полягала в тому, що Брідженсу було вже за 60, але ісу лише 40. Так ось, зі свого місця я міг чути стишені розмови грибців. «Літл, зрештою, мабуть, десь заблукали», – прошепотів матрос на ім'я Кумис. «Лейтенант Літл ніяк не міг заблукати», – обурено відповів Чарлз Бест. «Він міг застрягнути, але не заблукати». «Застрягнути в чому?» – пошепки запитав Роберт Фар'є, що сидів за сусіднім веслом. «Це розводдя зараз відкрите. Воно було відкритим і вчора». «Може, лейтенант Літл та містер Рейд знайшли попереду відкритий аж до річки Бека шлях, підняли вітрило і попливли собі далі?» – прошепотів Том Макконвей із загрібного весла. Здогадуюсь, що вони вже там, їдять лососів, що застрибують їм до човна і вимінюють у тубільців ворвань на якісь цяцьки. Ніхто нічого не сказав на це неправдоподібне припущення. Згадка про іскімосів сповнювала людей страхом після загибелі лейтенанта Єрвінга по звірячому зарізаного та розстрілу вісьмох дикунів 24 квітня. На моє переконання, більшість моряків, попри розпачливе сподівання на порятунок або будь-яку допомогу, радше боялися, аніж покладали надію на зустріч з тубільними племенами. Помста, як стверджували деякі натурфілософи, а мореплавці згоджувалися з ними, є одним з найбільш універсальних спонукальних людських мотивів. Через дій з половиною години після того, як ми покинули місце нашого нічного привалу, вельбот капітана Крозьє вихопився з вузького розводдя на відкрите плесо чистої води. З провідної шлюбки, як і з моєї власної, залунали радісні вигуки матросів. На виході з каналу, начебто залишений, щоб позначити шлях, вертикально стояв довгий багор, глибоко увіткнутий в сніг. З північно-західного боку Багор побілів від налиплого снігу і скрижанілих дощових краплин. Але й ці радісні крики померли в зародку, коли тісний стрій човнів вийшов на вільну воду. Вода була червоною. Праворуч ліворуч від виходу з каналу на пласкій кризі ми побачили багряні смуги і плями, що могли бути тільки кров'ю. Від цього видовища мене всипало морозом, а у решти моряків, я помітив, повідвисали лепи. Спокійно, хлопці, пробурмотів містер Коуч з носа шлюбки. Це всього лише сліди тюленів, упольованих білими ведмедями. Ми бачили такі патьоки тюленячої крові й до цього влітку. Капітан Крозєв провідній шлюбці казав приблизно те саме своїм матросам. Але за хвилину ми вже знали, що криваві сліди були залишені не тюленями, розтерзаними білими ведмедями. "О, Боже!" вигукнув Кумпс. Усі моряки покинули гребти. Три вельботи, чотири катери і два пінаси зійшлися до купи посеред викритої брижами червонястої води. З води вертикально стирчав ніс вельбота лейтенанта Літла. Ми чітко бачили чорні літери назви його шлюбки єдиної з п'яти, не перейменованої після травневої надгробної проповіді капітана Крузє, взятої з книги Левіатана. Леді Джейн Франклін Чомен був переламаний надвоє десь за чотири фути від носа, тож тільки носова частина, зазубрані кінці розтрощених банок і розбитих надрускі бортів, ледь виднілися над поверхнею темної, крижаної води, трималася на поверхні. Дев'ять наших шлюпок розійшлися віялом і повільно рушили вперед, а моряки почали збирати інші рештки кораблетрощі Весло, уламки планшира та корми, встернове весло, вельська перука, сумка з піднабоїв, рукавиця, клапо жилета. Коли матрос Фер'є підчипив відпорним гаком те, що здавалося шматком синього бушлата, він раптом закричав від жаху і ледь не випустив з рук багор. Там плавало тіло чоловіка, без голови, все ще одягнутого в синю вовняну куртку. Його руки й ноги повільно погойдувалися на поверхні чорної води. Шиє скидалося на обрубок пенька. Його пальці, які, можливо, опухли в холодній воді вже після смерті, схожі на товсті короткі оцубки, ворушилися, піднімаючись і опускаючись на дрібних хвилях, немов звивалися білі хробаки. Здавалося, наче безголове тіло намагалося нам щось сказати мовою жестів. Я допоміг Фер'є та МакКонвею втягнути труп на борт. Риби або якийсь морський хижак обгризли пальці мертвяка до другої фаланги, але холод затримав процеси гниття і розпаду. Вельбот капітана Крузьє підплив до нашого, стукнувшись носом у борт. «Хто це?» – пробурмотів один з матросів. «Це Гаррі Пеглер відгукнувся другий. «Я впізнав його бушлат». «Гаррі Пеглер не носив зеленого жилета», – зауважив третій. «Семі Крісп носив», – обізвався четвертий матрос. «Тихо», – гаркнув капітан Круз'є. «Докторе Гудсер, будьте такі ласкаві вивернути кишені нашого бідолашного товариша». Так я і зробив. З великої кишені мокрого жилета я витяг майже порожній тютюновий кисет з червоної шкіри Хай йому біс, вигукнув Томас Тедмен, що сидів поряд з Робертом Фер'є у моїй шлюбці Це нещасний містер Рейд Це насправді був він Усі матроси одразу пригадали, що минулого вечора льодовий лоцман був одягнений у синій бушлат та зелений жилет і всі ми тисячу разів бачили, як він набиває люльку тютюном з цього вицвілого кисета з червоної шкіри. Ми дивилися на капітана Кроз'є, наче чекаючи від нього пояснень, що сталося з нашими товаришами, хоча в глибині душі і самі це знали. «Покладіть тіло містера Рейда під шлюбковий чохол», – наказав капітан. «Ми оглянемо цей район, щоб пересвідчитися, чи ніхто не порятувався». Не відходьте на шлюбках далі дистанції пострілу та залишайтеся на виду один в одного. Човни знову розійшлися віялом. Містер Коуч повів нашу шлюбку назад до гирла розводдя, і ми повільно попливли вздовж краю крижаного поля, що піднімалося десь на чотири фути над урізом відкритої води. Ми зупинялися біля кожної кривавої плями на горизонтальній поверхні криги та на вертикальній стіні. Але трупів більше не побачили. «О, дітько!» – простогнав тридцятилітній Френсіс Покок, який сидів на кормі нашої шлюбки. «Ви ж бачите ці криваві борозни від людських пальців та нігтів на снігу. Те чудовисько, мабуть, тягло його назад у воду, стули, пельку, і щоб я більше не чув таких розмов!» – гарикнув містер Коуч. Він стояв, поставивши одну ногу в чобуті на ніс вельбота і тримаючи в руці довгий багор, наче справжній гарпун, і сердито позирав на гребців. Матроси замовкли. У цьому північно-західному закутку ми побачили три криваві плями. Третя з них виглядала так, начебто когось з'їли прямо на місці, не затягуючи у воду, за якихось десять футів від краю крижаного поля. Там залишилися кістки ніг, кілька обгризаних ребер, якийсь клапоть схожий на людську шкіру, і кілька шматків одягу. Але ні голови, ні інших впізнаваних предметів ми не знайшли. «Висадіть мене на кригу, містере Коуч», – сказав я. «Я хочу оглянути рештки». Так я і зробив. Якби все це відбувалося практично в будь-якому місці світу, а не тут – Мухи вже роїлися б над червоним м'ясом і м'язами, що залишилися, не говорячи вже про кубку нутрощів, схожу на горбик над ніркою крота, вкриту тонким шаром снігу, що випав уночі. Але тут була лише тиша, яку порушував лише тихий посвист північно-західного вітру і тріск криги. Я гукнув чоловікам, які сиділи у шлюбці, відвертаючи свої обличчя, що розпізнати рештки неможливо. Кілька клаптів пошматованого одягу не давали жодної підказки. Тут не залишилося ні голови, ні черевиків, ні рук, ні ніг, ні навіть тулуба, крім сильно обгризаних ребер, фрагмента хребта із сухожильдями і половини тазової кістки. «Залишайтеся на місці, містер Гутсер!» – крикнув коуч. «Я посилаю до вас Марка і Тедмена з порожньою сумкою з підзарядів, щоб покласти в неї рештки цього бідолахи. Капітан Крозьє захоче їх поховати!» Це була невесела робота, але ми швидко з нею впоралися. Врешті-решт я звелів двом набурмосеним матросам запакувати в сумку саван тільки ребра і шматок тазової кістки. Хребет вмерз у кригу, а інші рештки були занадто бридкими, щоб їх чіпати. Ми саме відчалили від криги і вирушили досліджувати південний край відкритої води, коли з півночі почулися крики. «Ми знайшли!» – закричали кілька матросів. І знову «Ми знайшли людину!» Мені здається, що у всіх нас шалено калатало серце, поки Кумис, МакКонвей, Ферієй, Тедмен та Маркі Джонс налягали на весла, а стерновий Френсіс Покок спрямував човен до плавучої крижини розміром з крикетне поле, яка дрейфувала в центрі цих кількох сотень акрів відкритої води посеред льодів. Ми всі хотіли, нам усім було необхідно, знайти когось живого з команди лейтенанта Літла. Однак цього не сталося. Капітан Крозіє, який уже був на крижині, покликав мене і попросив підійти до тіла, що там лежало. Зізнаюся, я відчув роздратування. Невже капітан сам не може констатувати смерть, поки не примусить мене оглянути ще одне безсумнівно мертве тіло? Я був страшенно втомлений. Це був Гаррі Пеглар, майже голий, в одній лише спідній білизні. Він лежав скорчений на кризі, підтягнувши коліна майже до підборіддя, схрестивши ноги на щиколотках, наче остання енергія його тіла. Пішла на намагання втримати тепло. Зіщулюючись все дужче і дужче, він засунув долоні під пахви і обіймав сам себе, конаючи в невтримних дрижаках. Його блакитні очі були розплющені і скрижаніли. Задубіле посиніле тіло, на дотик здавалося таким твердим, як карарський мармур. Очевидно, він доплив до крижини, спромігся видертися на неї і замерз тут до смерті, стиха припустив містер Дево. Те чудовисько з криги не схопило і не скалічило Гаррі. Капітан Крузіє тільки кивнув. Я знаю, що він любив Гаррі Пеглера і багато в чому на нього покладався. Мені теж подобався фор-марсовий старшина як і більшості матросів. Потім я побачив, на що саме дивиться Крозія. Вся крижина, запорошена свіжим снігом, була змережена на вигляд схожими на сліди білого ведмедя, але втричі в чотири рази більшими слідами. Та тварюка обійшла довкола гарі безліч разів, спостерігаючи за тим, як бідолашний містер Пеглар лежить, здригаючись і конаючи від холоду, тішачись з цього видовища. Невже останнє, що бачив згасаючим поглядом Гаррі Пеглар на цій землі, було біле чудовисько, яке нависає над ним, витуплюючи в нього свої чорні незмигні очі? Чому та істота не зжерла нашого друга? Та Бестія пересувалася на двох лапах весь час, що була на крижині, тільки й сказав капітан Крозьє. Інші моряки зі шлюпок прийшли зі шматком парусини. З цього озера в кризі не було виходу, крім протоки, з якої ми вийшли, що швидко затягувалася льодом. Ми двічі обійшли вздовж межі відкритої води, п'ячлю покрухалося за ходом сонця, а чотири гребли їм назустріч. І побачили тільки єрики, проломи в кризі і ще дві криваві смуги, які виглядали так, наче хтось з команди розвідувального вельбота, вибрався на кригу і спробував утекти, але його схопили і відтягли назад у воду. Дякувати Богу, там ми знайшли тільки клапті синьої вовняної тканини і жодних інших решток. Було вже пополудні, і я певен, що кожен моряк мав лише одне бажання – забратися подалі від цього проклятого місця. Але в нас були три тіла наших товаришів, або частин тіл, і ми хотіли гідно їх поховати. Багато з нас припускало, цілком слушно, як виявилося, що ця поховальна служба стане останньою, яку наша експедиція має змогу провести. Серед усілякого мотлоху, що плавав на поверхні Крижаного озера, ми не знайшли нічого придатного для церемонії, крім широкого брезентового полотнища з одного з голландських наметів, що були на борту загиблого вельбота лейтенанта Літла. В нього ми загорнули тіло нашого друга Гаррі Пеглара. Рештки скелета, які я оглядав біля виходу з розводдя, ми залишили в брезентовій сумці з-під зарядів. Тулуб містера Рейда зашили в запасний спальник. Зазвичай, звичаєм поховання в морі, у ногах моряка, якого віддають глибинам, кладуть одне чи кілька гарматних ядер, щоб тіло з гідністю опустилося на дно, а не бовталося бентежно на поверхні. Але, звісно, в нас не було жодного ядра. Матроси зняли шлюпковий якір з носової частини Леді Франклін і відшукали кілька порожніх бляшанок з-під консервів Голднера, щоб притопити всі савани. Знадобилося доволі багато часу і останні сили, щоб витягнути дев'ять човнів, що залишалися з чорної води. Потім матроси зібралися біля краю Крижаного поля, вишукувавшись широким півмісяцем, щоб уникнути критичного навантаження на лід. Ніхто не був налаштований на довгу поховальну промову, тим паче взяту з пронизаною іронією легендарної книги Левіатана. Тож для нас цілковитою несподіванкою стало те, що капітан на пам'ять продекламував 90-й псалом, який ми з хвилюванням вислухали. Господи, пристановищем нашим ти був з роду в рід, перше ніж гори народжені. І поки ти витворив землю та світ, то від віку й до віку ти Бог, ти людину вертаєш до пороху і кажеш вернітися, людські сини, бо в очах твоїх тисяча літ, немов день той вчорашній, який проминув, і як стороженічна. Пустив ти на них течію, вони стали як сон, вони як трава, що минає. Уранці вона розцвітає й росте, а на вечір зів'яне та сохне. Бо від гніву Твого ми гинемо, і пересердям Твоїм перестрашені. Ти наші провини поклав перед себе гріхи ж нашої молодості на світло свого лиця. Бо всі наші дні промайнули в гніві Твоїм, скінчили літами свої, як зітхання. Дні літ наших у них сімдесят літ, а при силах вісімдесят літ. І гордощі їхні страждання і марнота, бо все швидко минає, і ми відлітаємо. Хто відає силу гніву Твого, а Твоє пересердя як страх перед Тобою? Навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре. Привернися ж, о Господи, доки терпітимемо, і пожалій своїх рабів. Насити нас уранці своїм милосердям, і ми будемо співати і радіти по всі наші дні. Порадуй же нас за ті дні, коли Ти впокоряв нас, за ті роки, що в них ми зазнали лихого. Нехай виявиться твоє діло рабам твоїм, а величність Твоя їхнім синам, і хай буде над нами благовоління Господа Бога нашого, і діло рук наших утверди нам, і діло рук наших утверди Його. Амінь. І ми всі хором проказали Амінь. Потім настала тиша. Падав негустий сніг, чорна вода хлюпала з таким звуком, наче плямка в голодний звір. Крига тріщала, і лед здригалася під нашими ногами. Гадаю, ми всі сприйняли ці слова як панегірик і прощання з кожним із нас. Аж до цього дня, до втрати шлюбки лейтенанта Літла з усіма його моряками, включаючи незамінного містера Рейда і загального улюбленця містера Пеглара, більшість із нас вірили у можливість порятунку. Але тепер ми зрозуміли, що шансів вижити у нас майже не залишилося. Така довгоочікувана відкрита вода, якій всі так раділи, виявилася підступною пасткою. Крига не відпустить нас, і це створіння з криги не дозволить нам вижити. Боцман Джонсон вигукнув. «Моряки, шапки, додолу!» Ми стягнули наші пістряві і брудні головні убори. Та я знаю, що мій викупитель живий, — сказав Крозіє тим хрипким скреготом, на який зараз перетворився його голос. І останнього дня він підійме із пороху цю шкіру мою, яка розпадається, і з тіла свого я Бога побачу, сам я побачу його, і мої очі побачать, а не очі чужі. «Господи, прийми в царство Твоє покірних рабів Твоїх, льодового лоцмана Джеймса Рейда, формарсового старшину Гаррі Пеглара і їхнього невідомого корабельного побратима, і разом з цими двома, яких ми можемо назвати, будь ласка, прийми в царство Твоє, душі лейтенанта Едварда Літла, матроса Олександра Беррі, матроса Генрі Світа, матроса Вільяма Венцела, матроса Сем'юела Кріспа, матроса Джона Гейтса і матроса Девіда Сімса. Коли настане наш час піти за ними, будь ласка, Господи, дозволь нам приєднатися до них у царстві Твоєму. Почуй нашу молитву, о Господи, за наших суднобратчиків, і за нас самих, і за всі наші душі. Почуй наші благання і не будь байдужим до сліз наших. Змилуйся над нами, бодай трішки, щоб ми могли відновити свої сили, перш ніж теж покинемо цей світ звідси, щоб опинитися у світі іншому. Амінь. Амінь. Прошепотіли ми у відповідь. Боцмани підняли парусинові савани з рештками і кинули їх у чорну воду. Вони миттєво пішли на дно. На поверхню виринули білі бульбашки, як остання спроба наших покійних товаришів подати якусь звістку. Потім вода в озері вляглася і знову стала чорною. Сержант Тозер і два морські піхотинці дали один залп зі своїх мушкетів. Я помітив погляд, яким капітан Крозьє пильно вдивлявся у чорне озеро, і в нього був такий вираз обличчя, наче він ледь стримував свої почуття. Вирушаємо далі твердо сказав він нам, нам усім, підупалим, глибоко засмученим людям, які подумки вже змирилися з неминучою поразкою. «Ми зможемо протягнути ці сани та шлюбки ще з милю, перш ніж зупинимося на ніч -ліг. Попрямуємо на південний схід до гирла річки Бека. Тут на льоду йти буде легше». Насправді, як виявилося, йти по кризі було значно важче. Зрештою, це стало взагалі неможливим, і то не через звичні гребені торосів і вже очікувану важкість перетягання через них човнів, хоча й це ставало все проблемнішим через наш голод, хвороби та слабкість, а через розломи в кризі. Перетягаючи човни, як завжди, двома заходами, але тепер втративши дев'ятьох моряків меншими силами, того довгого арктичного вечора, 10 липня, ми просунулися навіть даль менше милі, перш ніж зупинилися і встановили на кризі намети, щоб нарешті заснути. Ми проспали ледве дві години, коли ця крига під нами несподівано почала тріщати і коливатися. Все крижане поле дрижало, двихтіло і хиталося. Це був доволі тривожний сигнал, тож ми всі повелазили зі своїх наметів і розгублено скупчилися поблизу них. Матроси почали згортати намети і готувати речі до завантажування в шлюбки, поки капітан Кроз'є, містер Коуч і перший помічник Дево не втихомирили їх криками. Офіцери вказали на те, що крига не тріскалася, тільки коливалася. Хвилин за п'ятнадцять Крига перестала ходити ходором, і поверхня замерзлого моря під нами знову стала твердою, як камінь. Ми заповзли назад до своїх наметів. Годиною пізніше Крига знову почала коливатися і тріщати. Багато чоловіків, як і першого разу, повискакували назовні, де у темряві гуляв свіжий вітер. Але хоробріші матроси залишились у своїх спальних мішках. Ті з нас, хто перелякався, через кілька хвилин вже заповзали назад, у напхом напхані маленькі намети, сповнені звуків хропіння і пердіння, утісняв тіло тілу вологих спальниках, над якими витав сморід людей, що за кілька місяців не міняли свого одягу, зі збентеженим виразом обличчя. На щастя було так темно, що ніхто не міг цього помітити. Увесь наступний день ми, напружуючи останні сили, тягли човни на південний схід по кризі, що була не міцнішою за туго напнуту шкіру індіанського бубна. Стали з'являтися тріщини, і, хоча, судячи з них товщина льоду становила шість з лишком футів, у нас зникло відчуття, що ми рухаємося по крижаному полю. Натомість почало здаватися, що ми перебираємося з крижини на крижину в збуреному білому океані. Тут я маю згадати, що наступного вечора, після того як ми полишили те озеро посеред криги, мені довелося взятися до виконання своїх обов'язків, давати раду особистим речам загиблих моряків, більшість з яких були залишені з основним вантажем запасів і спорядження, коли розвідувальний загін лейтенанта Літла вирушив у плавання розводдям на вельботі. І я вже перейшов до невеличкого вузлика Формарсового старшини Пеглара, в якому була благенька одежина на кілька листів, деякі особисті речі, серед яких роговий грабінець та трохи книжок, коли мій помічник Джон Брідженс запитав, «Чи можу я взяти деякі з цих речей собі, докторе Гуцер?» Я був здивований. Брідженс вказував на грабінець і грубий записник у шкіряній палітурці. Я вже встиг зазирнути в той записник. Пеглар вів щоденник такою собі подобою примітивного шрифту, записуючи слова задом наперед і закінчуючи останнє слово кожного речення великою літерою. Хоча опис подій останнього року нашої експедиції і міг становити певний інтерес для родичів, почерк формарсового старшини і структура речень, не кажучи вже про правопис, ставали все більш незграбними і незрозумілими протягом місяців безпосередньо перед та одразу після того, як ми покинули кораблі, а наприкінці його нотатки взагалі втрачали будь-який сенс. Ось, до прикладу, один такий запис. О, смерть, де твоє жало, могила в бухті спокою, для того, хто не мав жодних сумнівів, як нерозбірливий рядок там, де записник пошкоджено водою, фарбник скал. На звороті цього аркуша, на який я звернув увагу, Пеглар накреслив нечітке коло, всередині якого написав «Табір терору очищений». Дата була нерозбірливою, але, як я припускаю, цей запис міг бути зроблений десь наприкінці квітня. На іншому аркуші, поряд з цим, були такі уривчасті записи. Чи маємо ми серйозні підстави? Нам знадобиться трохи грогу, щоб намочити мотику. Із сел все моє мистецтво том, бо я думаю, час, я просто маю лягти, і 21 у ніч жар. Здогадну, ці записи Пеглар зробив увечері, 21 квітня, коли капітан Крозьє повідомив людям з терору та Еребуса, що останні з них мають покинути кораблі наступного ранку. Загалом кажучи, це були просто якісь безладні нотатки напівграмотного моряка, в яких не було і сліду здорового глузду чи вченості Гаррі Пеглара. «Навіщо вам це?» – запитав я Брідженса. «Пеглар був вашим другом?» Так, докторе. «Вам потрібен гребінець?» Старий Стюарт був майже лисий. «Ні, докторе, це лише річ на згадку про цього чоловіка, як і його щоденник». Дуже дивно, подумав я, бо зараз усі намагалися позбутися зайвих речей, тим часом як мій помічник мав намір збільшити вагу вантажу, який треба було тягнути, забравши собі той грубенький записник. Але я віддав Брідженсу і гребінець, і щоденник». Нікому не знадобилися ні Пегларові сорочка, ні шкарпетки, ні запасні вовняні штани, ні Біблія, тож наступного ранку я залишив їх у купі непотрібних речей. Зрештою, з пожитків Пеглара, Літла, Рейда, Бері, Кріспа, Бейтса, Сімса, Венсела і Сейта утворився такий собі надгробок, що унаочнював їхню смерть. Наступного ранку, 12 липня, нам трапилися криваві плями на кризі. Спочатку матроси були нажахані тим, що це нові свідчення смерті наших товаришів. Але капітан Крозьє підвів нас до однієї з таких плям і показав, що посеред цього багряного кола лежить кістяк білого ведмедя. На цих заплямованих кров'ю просторах скрізь лежали трупи полярних ведмедів. Часто сама лише роздрощена голова, чи велика скривавлена біла шкура, чи роздроблені кістки і лапи. Спочатку матроси заспокоїлися, а потім, звісно, постало очевидне питання. Хто вбив цих велетенських хижаків усього за кілька годин до нашої тут появи? Відповідь була очевидною. Але чому те чудовисько винищувало білих ведмедів? Відповідь теж була очевидною, щоб позбавити нас будь-яких можливих джерел їжі. До 16 липня матроси, здавалося, геть знесиліли і були нездатними йти далі. За 18 годин безперервних зусиль ми змогли подолати менше милі. Часто, стаючи ввечері табором, ми могли бачити купу викинутих варанці одягу і спорядження. Ми знайшли ще кількох убитих білих ведмедів. Наш моральний дух так занепав, що якби того тижня було проведене голосування, більшість, напевне, проголосувала б за те, щоб здатися лягти на кригу і померти. Тієї ночі, 16 липня, коли всі спали і тільки один моряк стояв на вахті, капітан Крозьє попросив мене прийти до нього в намет. Зараз він спав в одному наметі з Чарльзом Дево, своїм скарбником Чарльзом Тамілтоном Осмером, в якого спостерігалися симптоми пневмонії, Вільямом Беллом, інтендантом Заребуса і Філіпом Релінгтоном, колишнім баковим старшиною сера Джона і капітана Фітс-Джеймса. Капітан Кивнув, і усі, крім першого помічника Дево та містера Осмера, вийшли з намету, щоб залишити нас на одинці. Докторе Гутсер почав капітан. Мені потрібна ваша порада. Я кивнув і приготувався слухати. «У нас є теплий одяг і намети», сказав капітан Крозія. «Запасні червики, які я наказав матросам повантажити в піноси і вести разом з іншим спорядженням і запасами, врятували багатьох від ампутацій ніг». «Саме так, сер, промовив я, хоча й розумів, що це не те питання, щодо якого він хотів попросити у мене поради. «Завтра вранці я збираюся оголосити, що нам доведеться залишити один з вальботів, два катери і один пінас, і рухатися далі лише з п'ятьма шлюбками», – сказав капітан Крузіє. «Ті два вальботи, два катери і останній пінас в кращому стані, ніж інші човни, і цілком придатні для плавання по відкритій воді, якщо ми, звісно, натрапимо на неї, перш ніж дістанемося гирла річки Бека». До того ж, наші запаси значно зменшилися. Матроси зарадіють, почувши це, капітане, сказав я. Щодо мене, то я щиро втішився. Оскільки зараз я допомагав волокти шлюбки, від усвідомлення того, що більше не треба їх поперемінно тягнути, я в буквальному сенсі відчув, як з моїх втомлених плечей звалилася частина тяготи. Мені треба знати, докторе Гуцер, продовжив капітан своїм вкрай утомленим хрипким голосом з похмурим обличчям, чи можна ще врізати матроський раціон. Правильніше буде сказати, чи зможуть матроси тягнути сани, коли ми уріжемо їхній раціон. Мені потрібна ваша професійна думка, докторе. Я втупився в брезентову підлогу намету. Одна з биміканових сковорідок містера Дігла, або, можливо, портативна штукенція містера Вола для кип'ятіння чаю, що залишилася відтоді, коли у нас були пляшки з ефіром для спиртових плиток, пропалила в ній круглу діру. Капітане, містер Дево, обізвався я нарешті, чудово розуміючи, що констатую речі, очевидні для них. Матроси і зараз не отримують достатньо харчів, щоб щоденно працювати з таким напруженням сил. Я глибоко зітхнув і продовжив. Вони споживають лише холодну їжу. Останні консервовані продукти з'їли багато тижнів тому. Спиртові плитки і спиртові лампи ми залишили на кризі разом з останньою порожньою пляшкою з підпіролізного піролізного ефіру. Цього вечора кожен моряк отримає один сухар, шматочок холодної солоної свинини, унцію шоколаду, трохи чаю з неповною чайною ложкою цукру і столову ложку рому. «І дрібку тютюну, який ми приберегли», – додав міста Росмир. Я кивнув. «Так, і дрібку тютюну. Вони його насправді люблять. Це була блискуча думка приберегти трохи тютюну про запас. Але ні, капітане, люди не можуть отримувати менше їжі, ніж їхня нинішня пайка. «Однак нам доведеться піти на такий крок», – відповів капітан Крозія. Солонина в нас закінчиться через шість днів, ром – через десять. Містер Дево прокашлявся. Багато що залежить від нас, треба вислідити і підстрелити побільше тюленів на крижинах. Хоч як це прикро, але я знав, і кожен у цьому наметі знав, кожен у цій експедиції знав, що ми застрелили, чим дуже втішилися і з'їли аж двох тюленів відтоді, як два місяці тому покинули бухту Спокою. На мою думку, сказав капітан Крозьє, зараз для нас найкраще вирушити назад на північ до узбережжя землі короля Вільяма. Цей перехід у нас займе три що найбільше дні. Там можна принаймні харчуватися мохом і лишайниками, що ростуть на скелях. Мені казали, що з багатьох їхніх різновидів можна приготувати майже апетитний суп, якщо, звісно, ми зможемо знайти їстівні різновиди моху та лишайників. Сер Джон Франклін, втомлено подумав я, чоловік, який з'їв свої черевики. Мій старший брат розповідав мені цю історію за кілька місяців до нашого відплиття. Сер Джон з власного гіркого досвіду мав би знати, які саме мохи і лишайники на скелях слід вибирати. «Матроси будуть щасливі забратися з криги і повернутися на суходіл, капітане», – тільки спромігся я сказати. «І вони просто знетямляться від радощів, коли почують, що тепер ми тягтимемо менше човнів». «Щиро вдячний, докторе», – сказав капітан Кроз'є. «Це все». Кивнувши головою, я вийшов, навідав найважчих хворих на цингу. У нас, звісно, більше не було госпітального намету. І ми з Брідженсом щовечора ходили від намету до намету, щоб проконсультувати пацієнтів і видати їм ліки. А потім побрів до свого намету, який ділив з Брідженсом непритомним Дейві Лейсом, вмираючим механіком Томпсоном і тяжко хворим Теслею містером Хані. І одразу заснув. Тієї ночі крига розверзлася і проковтнула голландський намет, в якому спали п'ятеро наших морських піхотинців – сержант Тозер, капрал Хеджес, рядовий Вілкіс, рядовий Гамонт та рядовий Дейлі. Тільки Вілкіс устиг вискочити з намету перш ніж той гулькнув у темну воду моря, і його витягнули з крижаної розколини за кілька секунд до того, як вона з оглушливим гуркутом зімкнулася. Але Вілкіс занадто сильно переохолодився, був занадто хворим і занадто наляканим, щоб оклигати навіть після того, як ми з Брідженсом загорнули його в останні сухі ковдри з наших запасів і поклали його поміж нами в наш спальний мішок. У досвіта він помер. Його тіло ми залишили на кризі разом з купою одягу та чотирма шлюбками і санями. Поховальної служби по ньому та іншим морським піхотинцям ми не проводили. І ніхто не кричав «Ура», коли капітан оголосив, що нам більше не доведеться тягти тих чотирьох шлюпок і саней. Ми повернули на північ в напрямку суходолу, що ховався за горизонтом. Навіть відступ Наполеона від Москви не був таким наочним втіленням сенсу слова «поразка». Трьома годинами пізніше Крига знову пішла численними тріщинами, і ми опинилися перед розводдями та озерами на північ від нас, які були занадто малими, щоб спускати шлюбки на воду, і занадто великими, щоб перетягати через них сани і шлюбки.